Ba, Liizarza da erikipi bat tolosa ondo ondoan dena, e, ganaihi du Gipuzkoaren barnekaldean e, eta gure e, han, e, biltzen dugun esne zonadearen egritsutan beraz gure hartzaineek buruz eta gure... Barne olakuntzarari buruz biziki ongi kokatua da, eta gainera badakizute zute segurazki badu orain bost ururtte sartugirra ere pasteleriria deserta bizkotsa mundu jotan e, la, lantegi batekin e, jageman berezi bat, et, eta sortuz eta lantegigura bera ere izartzen da e, gaznategia sortzen dugun, industrie gune berdinean eta hori esker ere parte katzenako ditugu hainitz serbitxu izan ditan mantenimenduan, administrazioan, logistikan eta bar, bat bestean den hauzu izanen baigida. Ezan duzunaz, diadanik artzen zinuten engenea hain, Tolushak aldean, Bai, tolosak aldean eta hegoaldean aldean orokorki, eh, bat ditugu nebiltzeak Nafarroan, Gipuzkoan, Araban ere, eh, behar bada biherbizkaian, beraz, eh, diadanik, bai, bat dugu, du, hamar bat, hamaros bat urte, eh, hango hartzainikin arigirela. Hor, ahemana, beraz, indartuko duzu horaino, gasnategi bat sortuko baita, sortuko eh, ez da egina, oi no? Ez da egina, errandu zumezala, lehen pausua izan da, lehen urratxa, eh, obrak dira, eta espero dugu, elduden urteko, martsoa pilila horretan uh, lehen gaznak atelakotuko ditukula edo fabrikatuko bedaren onduta eranen urte erditsutan saltzen hasiko uh, eta merkatuan horrela azalduko enpresa osoki iraikitzen duzu edo diadanik bastimendu bat bazen lekuan. Diadanik bastimendu bat bazen zen, bastimendu handi bat salgai zena, eta bastimenduaren parte bat edusit dugu, eta horren egokitzen ari gira, zehren batere batele helikagaimunduko bastimendu bat, eta inbertsio goti bada egiteko gaznategi gaurko moduko gaznategi baten martxane zartzeko. Tolos aldea, eh? ongi ezagutzen dugu, Gipuzkoako ere mori, Idia Zabal, Sokmarkaren ere, ere baita, suposatzen alda edo pentsatzen alda beraz, Idiazabal, Zabal, Sokmarkako gasna, ekoitziko duzuela hor? Bai, hori bera. E, gu, gure merkatuetan, e, izan dadin, frantzian, egoaldean edo munduan zehar, Euskal egiazko egiazko bat bezala aurkezten gira, eta nahi dugu izan, merkatuan azalduko girenak, Euskal Herriko bi sohmarkan nagusiak bakara dituenak bere gaman, oso irrati alde batetik, idia zabara besta aldetik. horrek uste zaigu, emaiten digula zile gitasuna initz, gure jakintasuna eta gure filosofia hobikienik uh, edatzeko gure merkatuetan. Ozu irati uh, unxazagutzen badugu hemen, idiazabalek ere baditu arau zohotzak, uh, uh, eh, uh, sokmarka garantzitsu bat da, eta ospea ere badu idiazabalek. Bai, bai, biziki ospea ondia badu, bereziki egoaldean edo espainian hori korki, ere eksportazioan guk uh, estatu betuetan tasaltzen dugu gazna bat eta ardura idiazabala ere atxemaiten dugu. Erraiten ahal da gazna hori dela oso iratiren anaibat, azken finean. Eh? Zeren eta hortan ikusten da ere gazna ikuspuntutik ere herri bat ginela. Ez derentzubi, edo argne gizoketan egiten ziren eh, gazna txuko txipi horiek eh, idia zabalenean antzeko-antzekoak dira. Eh, oduan, gero arau dietan ez dira ezberdintasun batzu, baina azken ez biziki eh, Bereziki ardia gaza berdin berdina dugu. Eh, idia zabalean behar da ez negordin egin derrigorez. Beraz, horrek egzidentzia eh, eh, berri bat edo handiago bat emaiten digu oso erratiari buruz, baina ez gira ere eh, kampo ahhoz batean sartzen. Pentsatzen dut in investizamendu bat ere egindu zuela, zein eh, heinetakoa mereziote du olako investizamendu batek? Beti esperantzaz bizigida, eta bai investizamendua ondia da, eh, gaur egun gaznateki baten sortzia izan daena, eh, txipi edo ertaina hain izgustatzen du, eh, gerauta gehiago, ziren... Eh, kalitate mailan, ditugu dugun egzidentziek gaur egun egiten dute, material mailan gauza biziki garestiak berdilela erabili, gauza onak egiteko, gure kasuan 2008 e Europa-asa inbertituko dugu, endiakinez, bastimendia, deia egina zela. Eta langileak lekukoak izanen dira? Bai, biztan da. Gure ezakupena hemen dikekarriko dugu, bera zigorriko ditugu uh, gazinile batzu edo uh, gure uh, ikerketaz arduratzen den, arduraduna uh, teknologiak, teknologiak transferizeko, baina lekuko jendeak ditugu formatuko eta eta han lekuan bertan atsemanen.